Sziasztok! Ismételten a harmadik fejezetünk, ami egész pontosan a mikrorendszerek jelentősége és a természetgyújászat szakterületei címet viseli rendkívül hosszú. Úgyhogy fel fogjuk bontani legalább három részre. Összességében el kell, hogy mondjam, hogy ezt a videóanyagot Mindenképpen úgy tekintsétek, hogy az írásos anyagnak a kiegészítője. Tehát önmagában, tekintettel arra, hogy háttéranyagot itt most nem vetítünk ki, meglehetősen nehezen memorizálható, bár vannak olyan auditív típusok, akik a hallott információt nagyon jól hasznosítják, de a legtöbbünk a mondani szokás vizuális, tehát a látott információ, a látószer által közvetített információ az, ami a leghatékonyabban eléri és megérinti, és be tudja építeni azon keresztül jövő információt. Úgyhogy ezt a taktikát válasszátok. még egyszer mondom, kiegészítést, tehát nem tudunk itt a teljességre törekedni. Beszéljünk most a mikrorendszerekről. A mikrorendszerek kifejezés és maga a gyakorlat is, a mikrorendszerekkel való foglalkozás a természetgyógyászatnak egy központi része. Gyakorlatilag a természetgyógyászat az azt mondhatjuk, hogy a mikrorendszerekkel foglalkozik. Mik ezek a mikrorendszerek? A mikrorendszerek a szervezet különböző helyein lévő olyan kivetülési területek, amelyekben megjelenik valamiképpen az egész szervezetnek, az egész testnek, mint a makrorendszernek az információja. Tehát ezek a kivetülési helyek, amik ugye mint a mikrorendszer, kisebbek is, mint az egész szervezet, azaz a makrorendszer, ezek kapcsolatban állnak belső szervekkel, funkciókkal, és távol hatás útján éri el a mikrorendszer, vagy kapcsolódik a mikrorendszer a makrorendszerhez, ha úgy tetszik. Nagyon jó tájékozódási pontot jelentenek, vagy tájékozódási lehetőséget jelentenek, tehát könnyen tájékozódhatunk arról, hogy a szervezet Állapota az összességében milyen. El fogom mondani majd, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, mik a benne lehetőségek és mik a korlátai a mikrorendszerek alkalmazásának. Egy biztos, hogy ősi óta jelen vannak a gyógyításban. A régi, nagy, tradicionális gyógyító rendszerek mindannyian alkalmazták. Az újkori alkalmazást, azt, vagy a modernkori történetét Nozié nevéhez fűzik, aki egy francia neurológus volt, és rájött arra, hogy, hogy a fül, mint mikrorendszer, az tartalmazza az egész testnek az információját. Egész pontosan úgy, hogy az a kis homunkulusz emberke, vagy embryó, aki kivetül, az feljen lefelé állva gyakorlatilag megmutatja a fülön az egész szervezet, a különböző szervek, testrészek kivetülési helyeit. És nemcsak, hogy megmutatja ezeket, hanem jelzi azt, hogy ezekkel a kivetülési helyekkel, a belső szervekkel, a makró van valami probléma, vagy éppen nincsen valami probléma. Dél volt az, aki az egyik tanítványa volt és követője volt, és ő írta le 1973-ban a mikrorendszereknek az általános jellemzőit, és ő azt mondta, elméleti alapokat lerakva, hogy részben az idegrendszer közvetítésével, tehát reflexek jön létre ez a bizonyos távolhatás, vagy valamilyen energetikai kapcsolat révén, Lást, akupunktúra, akupresszúra, erről azért manapság már sokkal többet tudunk, mint akkor, vagy pedig holografikus módon történik a leképeződés. Az azóta eltelt évtizedek nagyon sok mindent hoztak a technikában és a tudatosság fejlődésében is. Ezen közben ugye napvilágot látott a holografikus univerzum elmélete is, de azért el kell, hogy mondjuk, hogy azok az analógiás világnézetek, amilyen az ősi magyar világnézet is már év ezredekkel ezelőtt megmondták, itt a magyarok őseiről van szó, vagy a mai élő kínaiak őseiről van szó, megmondták azt, hogy, hogy az univerzum kicsiben leképeződik az emberben. Aztán ezt ugye hallottuk már Hermés Trismegisztasztól, hogy amint fent úgy lent, tehát ez a bizonyos leképeződési elv azért már az emberiség általunk ismert fejlődésének korai szakaszában is jelen volt. Úgyhogy nem csodálkozhatunk ezen különösképpen, hogy valamelyik kis részletünkön megmutatkozik az egész. Úgy is mondhatnánk, és biztos, hogy nem járunk messze az igazságtól, hogy a szervezetünk minden pontja leképezi az egész univerzumot, azon belül is mondjuk a szervezetünket. Az más kérdés, hogy, hogy egy ilyen pici pont, mondjuk hozzáférhetősége, vagy alkalmazhatósága milyen. De hát ugye általában ezek a... Ezek a mikrorendszerek kicsik, el fogom majd mondani, hogy melyek ezek a mikrorendszerek, mégis bennük van az információ, csodálatos módon. A nehézséget az adja ezeknek a mikrorendszereknek az alkalmazhatóságával kapcsolatosan, hogy nem betegséget jeleznek, vagy nem diagnózist mondanak a szó nyugati orvosi értelmében hanem valamilyen állapotváltozásra utalnak, vagy energetikai zavarra utalnak. Ezt persze előnként is felfoghatjuk, mert azt mondhatjuk, hogy még mielőtt egy energetikai változás, vagy állapotváltozás betegségi alakulná, és manifestálódna betegség formában, az előtt már ezek a mikrorendszerek jeleznek. Szóval, hogy rá nem szabad tőlük ugyanazt várni, mint mondjuk egy orvosi diagnosztikai eszköztől, vagy egy modern alternatív gyógyászati diagnosztikus eszközről, amiről más szintén lesz szó. Mik még az előnyei a mikrorendszereknek? Néhány pontban összefoglalva.